Slavoslovia 45-a a fiilor luminii către Tatăl Ceresc. Aleluia slavă ție Tatăl Ceresc! Te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăriește-ne iubirea fraților noștri creștini, pentru ca legea iubirii să o împlinim, toată lucrarea demonilor, să o risipim, să o azvârlim, să o nimicim. Aleluia, slavăție ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește ne Duhul Tării, ca pe toți dușmanii tăi și ai biserici ortodoxe, să-i biruim și oastea lor în iad să prăbușim. Aleluia, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, iubește-ne, și dăruiește-ne Duhul Înțelepciunii, care pe viclenii sectanți îi dovedește, ca să te slujim și sinagogile sataniei în foc să le topim. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne Duhul Înțelepciunii, care dragostea ce nu caut ale sale o rodește, ca pe cei neputincioși să îi sprijinim. Aleluia, slavă Tată Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne Duhul Înțelegerii, pentru ca dragostea care nu se aprinde mânie în noi să o desăvârșim și pe toți de secte și de dușmanii tăi să-i ferim. Aleluia, slavă ție, Ceresc, te iubim și te rugăm, iubește-ne și dăruiește-ne dragostea care toate le iartă, ca să uităm greșelile. Celor ce ne greșesc, ca semn că ne sfințim și cu Duhul cunoștinței te slujim. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Iubește-ne și dăriește -ne Duhul Sfatului, ca să-i întoarcem pe toți cei rătăciți de la ortodoxie și de flăcările iadului să-i salvăm. Ca sem că legea iubirii împlinim. Aleluia slavă ție, tată Celeste, iubim și rugăm, și dăruiește Duhul Sfatului, pentru ca pe toți dușmanii noștri cu dragoste să-i sfătuim. Aleluia slavă ție, tată Celeste, iubim și rugăm, și dăruiește Duhul Temerii de Dumnezeu, pentru ca spaima de dreapta ta judecată în sufletele sectanților și păcătoșilor să o sădim. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugam, iubește-ne și dăruiește-ne Duhul bune credințe, pentru ca pe toți atei, păgânii, desfânații, mafioții, bancherii, sataniștii, de la drumul spre iad să-i oprim, iar conștiința lor cea moartă și spurcată să o trăim și să o curățim.